Книга Левіт Розділ 4 І сказав Господь Мойсеєві Промов до синів Ізраїля так Коли хтось згрішить ненароком, проти котрої будь заповіді Господні І зробить небудь, чого не годиться робити І якщо згрішить помазаний священник – і провина спаде на народ, то за гріх свій, що ним провинився, жертвуватиме Господові за покуту молодого бичка без вади. Він приведе бичка перед Господа до входу в намет зборів і покладе руку йому на голову та й заріже його перед лицем Господнім. А помазаний священник візьме дещо крові бичка, внесе до намету зборів і вмочивши палець свій у кров, бризни нею сім разів перед Господом до завіси святині. І священник намастить кров'ю роги кадильного жертовника, що стоїть перед Господом у наметі зборів, і вилля всю решту крові з бичка до підніжка жертовника всепалення, що коло входу в намет зборів. Увесь же тук із бичка, принесеного в жертву за гріх, повиймає з нього тук, що вкриває нутрощі, і весь жир, що на нутрощах, і обидві нирки з туком, що на них, та що по боках. А чіпець над печінкою і над нирками нехай відкине, так як то виймається з бика мирної жертви, і воскурить усе те священник на жертовнику всепалення». Куру із бичка і усе його м'ясо з головою, ногами, нутрощами і калом усього бичка винесе геть із табору на чисте місце, де висипають попіл, та й спалить його на дровах вогнем. На попелищі спалять його. Якщо ж вся громада Ізраїля згрішить ненароком і гадки не маючи про щось грішне, із щось, чого не годиться робити, що заповіді Господні забороняють, і провиниться. І коли гріх, що допустилася його, виявиться, громада принесе в жертву за гріх бичка. Вона приведе його перед намет зборів, і старші в громаді покладуть руки на голову бичкові перед Господом і заріжуть його перед Господом. Тоді помазаний священник – Внесе кров із бичка до намету зборів І вмочить свій палицю кров і бризне нею сім разів перед Господом до завіси святині І намастить кров'ю роги жертовника, що перед Господом у наметі зборів І всю решту кров із бичка вилля до підніжка жертовника всепалення, що коло входу в намет зборів Тук же весь вийме з нього і воскурить на жертовнику. Він зробить з цим бичком так само, як зробив із бичком, принесеним за гріх власний. Так само зробить із ним. Отак і зробить за них священник покуту і проститься їм. Бичка ж винесуть геть із табору і спалять, як було спалено першого бичка. Це жертва за гріх, Громади. Коли ж згрішить Князь і сподіяне нароком щось, чого не годиться робити, що забороняють заповіді Господа Бога Його і провиниться. І як стане свідомим гріха, що ним згрішив, має принести в жертву Козла, самця без вади. Він покладе руку на голові Козлові та й заріже його там, де ріжуть жертву всепалення перед Господом. Це жертва за гріх. Священник візьме на палець трохи крові з жертви за гріх і помастить роги з жертовника всепалення, а кров його вильє до підніжка жертовника всепалення. Тук же його воскурить увесь на жертовнику, як тук мирної жертви, так зробить священник покуту за його гріх і проститься йому. Коли ж хтось із простого люду ненароком згрішить, і сподія щось, чого не годиться робити, що забороняють господні заповіді, та й провиниться, і як стане свідомим гріха, що ним згрішив, має принести в жертву козу без вади, самицю за гріх, що ним згрішив. Він покладе руку на голову жертви за гріх та й заріже її на місці всепалення. А священник візьме пальцем її крові та й помастить роги жертовника всепалення. Всю решту ж крові вилля до підніжка жертовника всепалення. Він вийме з неї увесь тук, як то виймається в мирної жертви, і священник воскурить його на жертовнику, як приємний запах для Господа. Так зробить священник покуту за нього і проститься йому. Якщо принесе в жертву за гріх ягня, то нехай принесе самичку без вади. Він покладе руку на голову жертви за гріх та й заріже її в покуту на місці, де ріжуть жертву всипалення». Священник же візьме пальцем крові її та й помастить роги жертовника всепалення. Всю решту ж її крові вилля до підніжка жертовника всепалення. Він вийме весь тук її, як виймається тук у ягняти мирної жертви. І священник воскурить його на жертовнику для жертв Господові. Так зробить священник покуту за його гріх що ним згрішив, і проститься йому».